Pista 18. Istoria culturii și civilizației patru roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 188. Un compendiu de istorie universală până în anul 616. În fine, istoria regilor goți, vandal și Suevi. Opera sa istorică cea mai importantă, în special capitolele privind istoria vizigoților în secolul 6. Aceasta și multe alte opere ale lui Isidor din Sevilla au devenit texte obligatorii în școlile medievale din Occident, lăsând urme adânci în cultura evului mediu apusean. Regele Ostrogot Teoderic, întemeind în Italia cel mai puternic regat barbar din acel timp în Occident, a ținut să mențină structura statală și instituțiile romane, servindu-se în acest scop de experiența unor membri ai aristocrației romane dintre cei mai capabili. Între aceștia, consilierul său mai apropiat și mai devotat a fost Cassiodor, în paranteză Flavius, Magnus, Aurelius, Cassiodorus, Senator, circa 485-578, închid paranteza, care în, în altele funcții pe care le-a deținut în stat a urmărit realizarea unei fuziuni între goți și romani. Eșecul acestei politici l-a determinat să se retragă din viața politică. Din mănăstirea pe care a fondat-o în Calabria, a făcut un centru de studii cu o bibliotecă renumită în timpul său și unde, sub îndrumarea sa, au fost transcrise numeroase texte ale clasicilor antici, care au cunoscut o mare circulație în evul mediu. Astfel, marele său merit este de a fi salvat o parte considerabilă de opere antice și de a fi răspândit interesul pentru disciplinele umaniste. Casiodor este autorul unei istorii a goților, în paranteză, operă pierdută, dar care s-a transmis indirect, închid paranteza, vezi notă 1, și a unor opere de filozofie, literatură, politică, teologie, muzică, gramatică, scrise într-un stil ușor prețios, dar elegant. Citesc notă 1. Opera pierdută a lui Casidor a fost rezumată, cum am spus, de istoricul și episcopul Got de Ravena, Jordanus, în paranteză, secolul VI, închid paranteza, încheiat, notă 1. Celălalt mare om de cultură de la curtea lui Teoderic, Boetius, în paranteză Anicius, Malius, Torquatus, se scrie t o -r q -o a t u s Severinus. 480-524 închid paranteza și el, descenzând dintr-o familie ilustră romană, s-a bucurat de asemenea de încrederea și stima regelui Got. Dar Boetis nu iubea deloc regimul ostrogoților invadatori, drept care a fost întemnițat la Pavia și decapitat. În lucrările sare filozofice, Beatrice a căutat să concilieze gândirea lui Platon, Aristotel, în paranteză pe care l-a tradus și comentat închid paranteza, și a stoicilor cu ideile creștinismului, motiv pentru care a fost considerat ultimul filozof latin și primul filozof școlastic. Operele lui, extrem de răspândite de-a lungul evului mediu, au transmis lumii moderne doctrinele filozofice și gândirea științifică a anticilor, în logică, aritmetică, geometrie, muzică, etc., de înaltă considerație s-au bucurat și lucrările lui de teoria muzicii și a matematicii. În paranteză de instituțione se scrie in-s-t-i-t-u-t-i-o-n-e, aritmetica, se scrie r i t h m e t i c a închid paranteza, în care se întâlnesc pentru prima dată simboluri ale numerelor de la 1 la 9 asemănătoare cifrelor indiene, în paranteză numite apoi arabe, închid paranteza. În de instituțione, muzica, sunt expuse teoriile muzicale ale pitagoreicilor. De geometria, este o traducere aproape literară a elementelor lui Euclid. Boetis a scris și mai multe opere teologice, dar opera lui cea mai importantă rămâne Consolarea filozofiei, scrisă sub formă de dialog în proză alternând cu versuri, o meditație filozofică de inspirație platonică și stoică, de asta dată însă fără ingrediente creștine. În paranteză, Bertis imaginează aici un personaj alegoric, filozofia care îi apare în închisoare, consolându-l de nenorocirea care l-a lovit pe nedrept. Paranteza. În cele două secole de ocupație a Italiei, în paranteză 583-773, lungobarzii n-au creat o ambianță intelectuală, nici după creștinarea lor, cu excepția unor reflexe ale tradiției juridice romane perceptibile în edictul lui Rotari. În afara domeniului artei, urmele vreunei influențe a culturii latine sunt aproape inexistente. Singura mare figură a vieții intelectuale lungobarde este Warnfried, se scrie w a r n f -R i d mai cunoscut cu numele de Paulus Diaconus, în paranteză circa 724-799 închid paranteza. Aparținând unei nobile familii Longobarde, educat la școala de pe lângă curtea regală din Pavia, a studiat aici și limba greacă cu un interes foarte rar manifestat în timpul său, precum și scriitorii latini, îndeoseb Plinius. De asemenea, operele lui Beda, Venerabilul, Isidor din Sevilla și Grigorie cel Mare. Warnfried a fost preceptorul uneia din fiicele regelui Desideriu, pentru care a compus poeme în limba latină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Dintr-un in al său, Guido, darețo, se scrie du apostrof a -r e z z o. Creatorul portativului cheilor și a anotației muzicale moderne a luat denumirea silabică a sunetelor. Scrise cu majuscule. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. Iată aceste versuri ale lui Wernfried. Ghilimele. Ut. Se scrie Q-U-E-A-N-T, laxis, rezonare fibris. Mira, gestorum. Famuli, torum. Se scrie T-U-O-R-U-M. Solve, polutius, se scrie P-O-L-L-U-T-I-U-S, labii, reatum. Sancte, Iohannes se scrie I-O-H-A-N-N-S. Închid ghilimele. În traducere italiană, ghilimele. Perche i fideli sulla lira. Sura se scrie S U L L A. Posano cantare le tue grandi gesta, se scrie G E S T A. Scioli se scrie S I O -g L I, la colpa del impuro. Se scrie D L L apostrof I M P U R O. Labro se scrie L A B B R O. O san Giovanni se scrie G I O V A N N I. Anchi di le 1. La o vârstă înaintată își descoperă vocația monastică și intră, în paranteză, către anul 780, închid paranteza, în faimoasa mănăstire din Monte Casino, se scrie M-O-N-T-E-C-A-S-S-I-N-O, -s -s unde se retrăsese și regele Longobard-Recis. Cu ocazia unei călătorii în capitala lui Carol cel Mare, Grana se scrie A-Q-U-I-S-G-R-A-N-A, -a -a, în paranteză A-H-N, se scrie a a C h n închid paranteza, acesta l-a invitat să rămână la curtea sa. Aici, Warnfried a predat limba greacă unei fiice a împăratului, a publicat diverse poezii ocazionale, manuale școlare, cu legeri de predici, comentarii la unele scrieri ale lui Grigorie cel Mare, precum și o cronică a episcopilor din Metz, se scrie mâie care a devenit în evul mediu modelul de cronică episcopală. După o absență de șase sau opt ani, s-a reîntors la Monte Casino, unde a scris o istorie romană, în paranteză de la Constantin la Justinian, închid paranteza, devenită de asemenea un manual în toate marile școli medievale și unde s-a dedicat în primul rând scrierii Marei lui Opere, Istoria Longobarzilor, în paranteză, de la origini până în anul 744, închid paranteza. Valoarea excepțională a acestei opere constă nu numai în importanța sa documentară unică asupra lungobarzilor, prin utilizarea unor surse contemporane care apoi s-au pierdut prin informațiile orale directe, înregistrate și prin imparțialitatea istoricului, ci și în calitățile captivante ale operei. În paranteză, portrete, descrieri de scene, narațiuni de legende, inserarea de elemente poetice, miraculoase și fantastice. Închid paranteza, calități care fac din Ornfried unul din mari prozatori ai timpului său. Și în regatul vandalilor s-a manifestat un interes evident pentru activitățile culturale și intelectuale. Cartagina, cu teatrele și cu școlile ei, continuă să rămână și sub noi stăpânitori o metropolă a vieții intelectuale, întreținută desigur, în primul rând și în mod preeminent de funcționarii administrativi și de clerul catolic roman. Dar și tinerii din a doua și a treia generație de vandali stabiliți în Africa, frecventează acum școlile de gramatică și de retorică alături de tinerii romani. Nobilii vandali, cărora poeții locali le dedică operelor lor, sunt pasionați de teatru, ne informează Procopius, în paranteză omicp.cit.2 roman 6, 7 închid paranteza, ceea ce ne permite să bănuim că acești nobili acordau o oarecare atenție și literaturii latine sau grecești. Prestigiul limbii latine face ca aceasta să tindă a se substitui limbii vandale. J. Seric însuși învață limba latină, deși la o vârstă înaintată, încât supușii săi romani îi pot prezenta petițiile lor în această limbă. Regii vandali care i-au urmat s-au arătat receptiv față de preocupările intelectuale, în paranteză conform H. Schreiber, închid paranteza. Hineric se familiarizase desigur într-o cu cultura latină în timpul cât stătuse la Roma ca o statec. Gundamund, se scrie g u n d se înconjura de erudiți și de poeți. De asemenea, Trasamund se scrie t r a s a m u n d și soția sa, Amalafrida, se scrie A-M-A-L-A-F-R-I-D-A, care fusese educată la curtea din Bizanț, căutau societatea învățaților și îi protejau pe poeți. Unii vandali nu întârziară să îi imite. În timpul domniei lui Gundamund își scrie poemele Blosius, se scrie B-L-O-S-I-U-S- Emilianus se scrie aie măiului Anus Dracontius, singurul poet cunoscut de oarecare relief care a trăit în Cartagina Vandală. Poeții acestei perioade, și e foarte probabil că nu toți erau de origine romană, continuau să compună într-o latină clasică. În secolul 6, a fost alcătuită aici o antologie de poezii, în paranteză, păstrată în așa numitul Codex Salmasianus. Închid paranteza care, prin diversitatea stilurilor și prin numărul mare al poeților antologați, constituie încă o dovadă a unei apreciabile activități intelectuale în timpul ultimilor regi vandali. În ambianța intelectuală a epocii merovingiene, prima mare personalitate a fost Georgius Florentius Gregorius, episcop de Turs, se scrie T.O.U.R.S. în paranteză 538 594, închid paranteza. Aparținând unei bogate familii din nobilimea francă, educat la școala episcopală din Clermont, devenit în 573 episcop de Tours, Gregorius a scris numeroase tratate de exegeză dogmatică și liturgică, precum și o serie de biografii ale părinților bisericii, foarte prețioase prin informațiile istorice pe care le conțin. Opera sa principală, fundamentală, indispensabilă pentru cunoașterea epocii merovingiene este Istoria Francilor, în 15 cărți. În primele patru, faptele istorice alternează cu legendele, dar începând cu cartea a cincea, Gregorius relatează fapte și evenimente al căror martor a fost el însuși, dând amănunte foarte prețioase asupra moravurilor și mentalității contemporanilor săi. Comentariile și judecățile formulate se remarcă prin imparțialitate, iar narațiunea prin simplitate, prospețime și spontaneitate, oferind un tablou pătrunzător al epocii într-o limbă latină apropiată de limba vorbită. La o dată mult mai târziu, în mediul scandinav, apare cronicarul Saxo Grammaticus, se scrie g -R a m m a t i c s în paranteză circa 1140, 1206 sau 1216, închid paranteza, călugăr secretar al episcopului din Lund și înalt demnitar la curtea regelui danez, Valdemar I. Primele nouă cărți ale operei sale, Istoria danezilor, în paranteză Gesta, Danorum, închid paranteza, narează legende alternând cu cântece străvechi fapt care dă operei o valoare literară apreciabilă. Următoarele șapte cărți prezintă însă un real interes informativ istoric. Autorul se arată a fi un partizan hotărât al centralismului politic monarhic, iar ca scriitor autentic viking manifestă o predilecție deosebită pentru descrierea detaliată și colorată a scenelor feroce de luptă. Stilul său are vervă, forță, plasticitate, totodată și o subtilă capacitate de înțelegere a psihologiei oamenilor. Saxo este, ghilimele, un spirit viu și un talent strălucit, închid ghilimele, cum îl caracteriza Erasmus, un scritor al cărui stil are, ghilimele, o admirabilă varietate de figuri și de imagini, închid ghilimele. Figură, pagina 183. Reprezintă o poză. Pafta de aur. Operă anglosaxonă din secolul 7, British Museum Londra. Încheiat figură. Figură pagina 187 Reprezintă o pagină din ghilimele Biblia lui Vulfila, închid ghilimele, una din cele 187 de file ce compun manuscrisul numit Codex Argenteus, copiat în secolul 5 sau 6. Biblioteca Universității din Uppsala, în paranteză Suedia, închid paranteză, încheiat figură. Figură pagina 189 Reprezintă o poză Legătura evangeliarului Reginei Teodolinda Sfârșitul secolului 6. Tezaurul Domului din Monța Încheiat figură Figură, pagina 191, reprezintă o poză a împăratului Lothar, se scrie lui o h -r -I, miniatură din Evangheliarul lui Lothar, în paranteză 849-851, închid paranteza, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Scrierea runică Vechile popoare germanice și cele din perioada migrațiilor foloseau o scriere alfabetică originală, în paranteză, îndeosebi pentru anumite inscripții, închid paranteză, începând din secolul III era noastră, dacă nu chiar din secolul II și continuând până în secolul 14. Această scriere ghilimele runică, închid ghilimele, avea două variante principale, în paranteză conform lumare punct muset și fumare închid paranteza. Cea mai veche denumită gilimele Vechiul Futark, se scrie F -H r hapa, închid ghilimele vezi notă 1, constituită definitiv în jurul anului 200, avea 24 de semne în paranteză rune, închid paranteza, și era răspândită în aproape întreaga lume germanică. Este reprezentată de un număr foarte mic de texte, toate foarte scurte, dar de un particular interes lingvistic. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Denumire dată după primele șase semne ale alfabetului runic, în paranteză F mare, liniuță U mare, liniuță T mare, h mare, liniuță A mare, liniuță R mare, liniuță K amare, închid paranteza. Cea mai veche inscripție runică cunoscută este cea de pe fibula găsită la Himligioje, se scrie H-I-M-L-I-N-G-O cu două puncte j în Danemarca, regiune în care s-a folosit mai întâi și mai mult ghilimele Vechiul Futarc, închei ghilimele încheiat notă 1. Citesc notă 2. Un exemplu este inscripția de pe inelul sau colierul din Pietroasa, găsit împreună cu celebrul Tezaur. Datând din secolul 4, inscripția este formată din 15 rune, al căror sens este controversat. Gutanio Vihailag se scrie g u t a n i o w i h a a g interpretată de unii istorici ca o dedicație inscripția Este mai curând o afirmare de proprietate, dublată de o formulă magică got vihalag l r sp w i h h a egal l a sacro sanctus. în paranteză, conform m mare punct izbășescu, închid paranteza, încheiat nota 2. A doua variantă, chilimele Noul când închid chilimele, întrebuințată numai în lumea scandinavă, începând din secolul IX, se reduce la numai 16 rune. În această variantă au fost redactate câteva mii de texte cunoscute importante și pentru amănuntele de ordin istoric pe care le furnizează. Ca grafie, scrierea runică seamănă întrucâtva cu unele alfabete etrusce, de care anumite populații germanice se serveau încă din primii ani ai erei noastre. Cuvântul runa există în majoritatea vechilor limbi germanice, în paranteză, în gotică, islandeză, anglică, irlandeză și altele închid paranteza, cu accepții diferite, dar în general, implicând sensul de ghilimele secret închide ghilimele, ghilimele mister închide ghilimele, ghilimele taină închid ghilimele. În paranteză, cuvântul derivă de la runen, se scrie r u cu accent circumflex n e -n. Mai mare decât raunen, egal ghilimele a murmura tainic, închid ghilimele, ghilimele a descânta, închid ghilimele, închid paranteza. Se considera că scrierea runică avea o funcție și o putere magică. Toate textele sunt inscripții pe stânci, pietre comemorative, arme, unelte, monede, bijuterii, uneori și pe obiecte de lemn. Scopul lor era deci practic utilitar, mai ales magic. Dar scrierea cu urune mai putea indica și o marcă de proprietate, semnătura unui meșteșugar, o donație, o dedicație, un eveniment, o formulă cuvioasă sau o inscripție funerară. În noul futarc erau gravate și ghilimele bastoanele cu mesaje, închid ghilimele, în paranteză, Botchefli se scrie B-O-D-K-F-L-I în norvegiana veche, paranteza, ale căror rune serveau până în secolul XIV ca înștiințări, chemare la oaste, la adunări, la corvezi, etc. Uneori formula se amplifica, cum este cazul celor de pe piatra din Jeling sau de pe mormântul din Răc. Se scrie R o cu două puncte K, ultima de 725 de rune, cea mai lungă inscripție runică gravată vreodată, în paranteză secolul nou închid paranteza. Dar în vechime, scrierea runică n-a servit decât unui număr foarte restrâns de persoane. Abia din secolul nou a trezit un interes viu care s-a menținut timp de 4-5 secole. În orice caz, scrierea runică, asemenea celei ogamice, a celților, n-a avut o influență profundă asupra civilizației vechilor popoare germanice, care a rămas esențialmente orală. După introducerea alfabetului latin, folosirea runelor încetează, în paranteză, în secolul XIV închid paranteza, în mediul țărănesc din unele regiuni ale Suediei, se mai întâlnesc însă și în secolul 17, iar în regiunea Møre se scrie M -o, o cu două puncte râie, în paranteză Norvegia închid paranteza și în secolul următor. Mai erau țărani care le cunoșteau și le foloseau pentru a însemna anumite date, nume sau formule pioase, până către începutul secolului nostru. Figură, pagina 194. Reprezintă seria caracterelor runice. Încheiat figură. Literatura. Tacitus ne spune că triburile germanice erau dezbinate și n-aveau conștiința originilor comune – Singurele elemente care le dădeau sentimentul unității de neam erau limba și producțiile lor literare. Acestea aveau un caracter foarte variat, tradiții mitologice, nota 1, cântece și imnuri pentru ocaziile marilor sărbători sau ale procesiunilor solemne legate de riturile agrare, cântece comemorative, nota 2, lamentații funebre care narau și faptele vitejești ale defunctului. Formule magice dezvoltate conținând și un nucleu narrativ foarte tumultoase, cântece de război, vezi notă 3, apoi cântece de nuntă, de ospăt, de muncă, sentențe în care erau condensate norme juridice în formă versificată spre a putea fi mai ușor memorate, vezi notă 1 sau foarte mult răspânditul gen al ghicitorii adeseori formulat într-o viziune poetică. Citesc notă 1. Aceste cântece vechi, singurul gen de istorie pe care îl cunoșteau germanii, îl glorificau pe strămoșul divin Tuisto, fiul său Manus, se scrie în ANNUSL, primul om a avut trei fii din care descind cele trei ramuri ale Ingevonilor, Herminonilor și Istevonilor. În paranteză, conform Tacitus, omic pumic, punct, cit, punct, 2 Roman 2, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc notă 2. Gen de poezie genealogică, un exemplu, sunt cântecele elogiindu-l pe Arminius, luptătorul pentru libertatea Germaniei, eroul care ghilimele este cântat de neamurile barbare până în ziua de azi, închid ghilimele, în paranteză, tacitus, anale, doi roman, 88, închid paranteza, încheiat, notă 2. Citesc notă 3. Cântece în cinstea zeului războiului Thor, ghilimele cu a căror intonare numită bardit, ei aprind inimile. Vâră groază în dușmani sau se cutremură chiar ei de frică. Ei se silesc să scoată un sunet aspru și un muget frânt, punând scuturile la gură pentru ca glasul mai plin și mai tare să se umfle și mai mult răsfrângându-se. Închid chilumele, în paranteză Tacitus, Germania, 3 Roman, 1, închid paranteza, încheiat notă 3. Citesc notă 1 și în care se întâlnesc și pasaje poetice de descrieri de peisaje în paranteză ca în ghilimele jurămintele de credință, închid ghilimele islandeze, Damad, se scrie t h r y g g d h a m a t închid paranteză, sau scurte intonații elegiace, în paranteză, ca în legile frizonilor, închid paranteză, încheiat notă 1. Zbură o pasăre fără pene, se așează pe un pomp fără frunze, Veni o femeie care navea avea picioare, prinse pasărea, deși femeia mâini navea, o prăji pe foc, deși foc nu era, și o mâncă, deși femeia gură să mănânce n-avea. În paranteză, soarele și zăpada, închid paranteza. Religiozitatea primitivă germanică se revelează în deosebi în sortilegii, rugăciuni și descântece. În această din urmă categorie, un loc semnificativ îl ocupă cele două scurte descântece din... Merseburg, în paranteză primul de numai patru versuri, al doilea de nouă, închid paranteza, și care constituie ghilimele unicul monument de poezie păgână care a supraviețuit pe pământ germanic continental, închid ghilimele, în paranteză câ mare punct, Grunanger, se scrie g -R u cu două puncte N-A-N-G-R, închid paranteza. Primul descântec este o invocație pe care un prizonier o adresează războinicelor fecioare divine ale lui Vodan, Acestea îi dau formula cu ajutorul căreia scapă din robie. Al doilea, dezvoltând un nucleu narativ, este murmurat de un călăreț aflat într-o pădure, înconjurat de primejdii, calul său de luptă și-a scrântit un picior. Vodan îi dăruiește formula magică vindecătoare a calului și călărețul e salvat. În toate aceste genuri minore, enumerate mai sus, forme arhaice ale literaturii germanice, ghilimele au un caracter esențialmente coral și aspirațiile unei întregi comunități etnice, închid ghilimele, în paranteză, când are punct Grunanger, închid paranteza. În schimb, figura cântărețului solist germanic va apare în perioada migrațiilor, în paranteză, secolele 4-7, închid paranteza. Odată cu aceasta se creează un gen poetic nou, cântecul eroic, Heldon lid se scrie hâie Lădânului cu caracter epic, narând fapte reale sau imaginare cu personaje istorice sau legendare. Cântecul eroic și ia materia tot din tradiții populare, dar această materie este prelucrată într-o formă îngrijită de către scop, se scrie s o în paranteză, la popoarele scandinave, scald, se scrie s k a -D, închid paranteza, cântărețul de curte care își recită compozițiile acompaniindu-se cu lăuta sau cu o mică harpă. Cel mai vechi cântec eroic germanic, în paranteză datând din secolul V, închid paranteza, este bătălia contra hunilor, păstrat într-o redactare scandinavă ulterioară, în paranteză cu titlul Volundark Vida, se scrie v o l u n d a r k v i d a închid paranteza. Tot într-o redactare nordică, târzie, cuprinsă în eda poetică, s-a păstrat și cântecul lui Wieland, se scrie w i l a n d în paranteză, v se scrie V-O cu două puncte L-U-N-D-R, închid paranteza, care în 159 de versuri narează cu amănunte monstruoase istoria unei oribile vendete. Singurul monument literar al genului conservat, în forma originară, în germana veche, în paranteză, Altoch-Deutsch, se scrie a l t, h o c h d e u t s c h închid paranteza, este cântecul lui Hildebrand, compus, vezi, notă 1, în secolul 8. Citesc notă 1. V-Mare-D-Mic. Capitolul Cultura și Civilizația Medievală în Germania, în volumul următor. Încheiat notă 1. Proza popoarelor germanice începe, cum am mai spus, cu traducerea în limba gotică a Bibliei de către Vulfila. Vezi notă 2, am amintit de asemenea calitățile literare ale cronicii vizigotului Johannes din Biclara și în special ale operelor cu caracter istoric ale lui Isidor din Sevilla. Tot în regatul vizigoților, un interes literar prezintă operele poetice în limba latină ale unor înalți prelați. Martin din Bracara, Braulio, episcopul din Zaragoza, în paranteză al cărui imnus de festivitate, imnus se scrie H-Y-M-N-U-S.